Capitolul 2. Vă îndemn deci înainte de toate să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți care sunt în alte dregătorii ca să petrecem în viață pașnică și liniștită, într-o toată cuvioșia și buna cuvință, că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, și la cunoștința adevărului să vină, căci unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți mărturii aduse la timpul său. Spre aceasta am fost pus, propovăduitor și apostol, adevăr gresc în Cristos numind, învățător neamurilor în credință și adevăr. Vreau, deci, ca bărbații. Să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără demânie și fără șovăire, asemenea și femeile în îmbrăcăminte cuvincioasă, făcându-și lor podoabă din sfială și din cumințenie, nu din păr împletit, și din aur sau din mărgăritare sau din veșminte de mult preț, ci din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu. Femeia să se învețe în liniște cu toată ascultarea, nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștită. Căci Adam a fost zidit întâi, a Eva, și nu Adam a fost amăgit, și femeia amăgită, fiind s-a făcut călcătoare de poruncă. Dar ea se va mântui prin naștere de fi, dacă va stărui cu înțelepciune în credință, în iubire și în sfințenie.